Kapitola 4. A opět počal učití u moře. Zhromadil se k němu zástup nohy, takže vstoupiv na lodi seděl na moři a všechny zástup byl na zemi podle moře. I učil je mnohým věcem v podobenstvích a pravilým v učení svém. Plište aj vyšel rozsévač, aby rozsíval. I stalo se v tom rozsívání, že jedno padlo podle cesty a přiletělo ptactvo nebeské. Je. A jiné padlo na místo skalnaté, kdež nemělo mnoho země a hned zešlo, protože nemělo hlubokosti země. A když vyšlo slunce, vyhořelo a protože nemělo kořené, uschlo. A jiné padlo mezi trní, i zrostlo trní a udusilo je, i nevydalo užitku. Jiné pak padlo v zemi dobrou a dalo užitek z hůru vstupující a rostoucí Přineslo zajisté jedno třicátý a jiné šedesátý a jiné pakstý. I pravil jim, kdo má uši ke slyšení, slyš. Když pak byl sám, tázali se ho ti, kteříž při něm byli, se dvanácti na to podobenství. I řekl jim, vám je zdáno znáti tajemství království božího, ale těm, kteříž jsou v ně v podobenství, to všecko se děje. Aby hledíce hleděli, ale neuzřeli. A slyší se slyšeli a nesrozuměli, aby se snad neobrátili a byli by jim odpuštěni hříchové. Jidí jim neznáte podobenství tohoto a kterakž pak všechna podobenství poznáte. Rozsevač ten slovo rozsývá. Ti to pak jsou. Jež to podle cesty jim se rozsývá slovo. Ale když oni slyší ihned hned přikází satan a vynímá slovo, které vzátoje z srdcí jej. A tak podobně ti, kteříž jako skalnatá země posáti jsou, kteříž jak uslyší slovo, hned s radostí přijímají je, než nemají kořene v sobě, ale jsou časní. Potom, když vnitně soužení a protivenství pro slovo, hned se horší. Tito to pak jsou, kteříž mezi trní posáti jsou, ti jsou, kteříž slovo slyší. Avšak pečování tohoto světa a oklamání zboží a jiné žádosti přistupující udušují slovo, takže bez užitku bývá. Ti to pak jsou, kteří zemi dobrou si mě přijímali, kteří slyší slovo a přijímají a užitek přinášejí, jiné třicátý a jiné šedesátý a jiné stý. Dále pak pravil jim, zda rozsvícena bývá svíce, aby postavena byla pod nádobu, ne pod postel, však aby na svícen vstavena byla, nebo nic není skrytého, co by nebylo zjeveno, aniž jest co tak ukrytého, aby na jeho nevyšlo. Jestliže kdo má uši ke slyšení, slyš. Mluvil k ním. Vy jste, co slyšíte, kterou měrou budete měřiti, bude vám odměřeno a přidáno bude vám poslouchajícím. Nebo kdožť má, tomu bude dáno, a kdo nemá, i to, což má, bude od něho odjato. I pravil, tak je z království boží, jako kdyby člověk uvrhl svýmě do země. A spal by a vstával by ve v noci, a semeno by vzešlo a zrostlo, jakž on neví. Nebo sama od sebe země užitek plodí, nejprv bylinu, potom klas, potom plné obilé v klasu. A když se zrá úroda, ihned hned přičiní se srp, neb nastala žeň. Ji řekl, čemu připodobníme království boží a ne kterým podobenstvím je ukážeme. Jest jako zrno horčičné, které, když v sáto bývá do země, nejmenší je ze všech semen, které jsou na zemi. Ale když sáto bývá, roste a bývá větší než všechny byliny, a činí ratolesti veliké, takže pod stínem jeho mohou sobě ptáci nebeštích hnízda dělati. A takovými mnohými podobenstvími mluvil jim slovo, jak mohli slyšetí. Bez podobenství pak nemluvil jim, ale učedníkům svým soukromí vykládal všecko. I řekl jim v ten den, když již byl večer. Plavme se na druhou stranu. A vše zástupu, Pojali jej tak, jakž byl na lodice. Ale i jiné lodičky byly s ním. Tedy stala se bouře veliká od větru, až se vlny na lodi valily, takže se již naplňovala lodí. A on zezadu na lodí spal na podušce. I zbudili jej a řekl jemu, mistře, nedbáš, že hineme. I probudil se, přimluvil větru a řekl moři, umlkni a upokoj se. I přestal vítr, a stalo se utišení veliké. I řekl jim, proč se tak bojíte, jakžto, že nemáte víry? I báli se bázní velikou a pravili jeden druhému. Nikdo je smrlet tento, že jí vítr i moře poslouchají jeho?